Розділ третій. Ложки. Від Фрейжера до північного конвоя було 20 миль їзди, але Ден Торренс щочетверга надвечір долав цей шлях, бо мав змогу. Він працював тепер у Гелен-Рівінгтон-Хаусі, отримуючи порядну платню, а ще він знову отримав водійські права. Машина, яку він собі зразу ж тому купив, була так собі трирічного віку каприс – з цілком чорними шинами і непевним радіоприймачем, проте двигун був добрий, і кожного разу заводячи його, Ден почувався ледь не найщасливішою людиною у всьому Ньюгемпширі. Думаючи при цьому, якщо йому більше ніколи не доведеться їхати автобусом, він так і помре щасливим. Ішов січень 2004-го. Окрім випадкових думок та образів, плюс, звісно, деякі додаткові функції, що він їх подеколи виконував у хоспісі – його трималося нишком. Він у будь-якому разі виконував би ту додаткову роботу, але після свого приєднання до АА Ден також вбачав у цьому своєрідне відшкодування збитків, що одужуючі люди вважали для себе майже так само важливим, як утримуватися від першої чарки. Якщо він зуміє не витягти чіп з бочки, ще три місяці він зможе відсвяткувати три річчя своєї тверезості. Можливість знову кермувати машиною грала велику роль у щоденних вдячних розмислах, на яких наполягав Кейсі Кей. Тому що, пояснював він, і то з невблаганною впевненістю ветерана програми «Вдячний алкоголік не нап'ється». Але головним чином Ден регулярно вчащав на ці чергові збори тому, що читання великої книги були втішливими, навіть задушевними. Деякі з інших зібрань у цій окрузі – з відкритими обговореннями відзначалися незатишною масовістю, але це аж ніяк не стосувалося четвергових вечорів у північному конвої. Стара приказка АА стверджує, якщо хочеш сховати щось від алкоголіка, засуньте у велику книгу. І відвідуваність вечірніх зборів по четвергах у північному конвої доводила, що якась правда в цій приказці так і мається. Навіть у ті тижні що пролягали між 4 липня і Днем праці, пік туристичного сезону. В клубі американських ветеранів зрідка нараховувалося більше дюжини людей, після того, як стукнув молоток головуючого. І як наслідок, Ден чув там такі речі, котрі, як він підозрював, ніколи не могли бути промовленими вголос на тих сходинах, де збиралося 50, а то й 70 одужуючих алконавтів і наркош. На тих промовиці мали тенденцію ховатися за загальною банальщиною, зразків якої існувало сотні, уникаючи персональних сповідей. Там можна було почути «Душевна рівновага виправдовує зусилля». Ви можете взяти мій список, якщо бажаєте допомогти покрити заподіяну мною шкоду. Але ніколи. Одного вечора я трахнув дружину мого брата, коли ми з ним обоє були п'яні. Продовж четвергових вечорниць їх нечисленний гурт, «Ми вивчаємо тверезість. Від дошки до дошки читав великий синій самовчитель Білла Вілсона, кожного наступного разу починаючи з того місця, на якому зупинилися попереднього вечора. Діставшись кінця книги, вони повернулись до свідчення лікаря і розпочали все спочатку. Зазвичай кожного вечора долалося сторінок з десять. Це займало приблизно півгодини. Вважалося, що наступні півгодини група обговорюватиме щойно прочитане». Інколи вони так і робили. Втім, значно частіше дискусія неконтрольовано смикалася в різних напрямках. Немов та планшетка під час спіритичного сеансу під пальцями невротичних підлітків. Дену запам'ятався один такий вечір. Тоді він уже близько восьми місяців прожив цілком тверезим. Дискутований розділ «дружинам» був сповнений старомодного невігластва, що майже завжди провокувало гарячу реакцію молодших жінок – які брали участь у програмі. Вони бажали знати, чому майже за 65 років, що минули від першої публікації великої книги, ніхто не додав у неї розділу чоловікам. Коли того вечора підняла руку Джемма Те, тридцяти з чимось жінка, в якої, схоже, було лише два емоційні стани, сердита і ґрунтовно розлючена, Ден очікував почути якусь радикально-феміністичну тираду. Натомість вона сказала – і то значно спокійнішим тоном, аніж звичайно. Я маю потребу поділитися дечим. Я тримала це в собі відтоді, як мені сповнилося 17. І якщо я цього не позбавлюся, мені ніколи не втриматися від коксу і вина». Група чекала. «Я збила чоловіка машиною, коли поверталася п'яна додому з вечірки», – сказала Джемма. «Це сталося у Сомервіллі. Я залишила його лишати край дороги». Я не знала, живий він ще мертвий, і досі не знаю. Я чекала, що приїдуть копи і заарештують мене, але вони так і не приїхали. Мені все минулося безкарно. На цих словах вона розсміялася, як то сміються люди, особливо вдало пожартувавши, а потім опустила голову на стіл і вибухнула риданнями такими глибокими, що від них стрясалося усеї худе, мов жердина тільце. Для Дена то був перший досвід того, якою жахливою може бути чесність у всіх наших справах, коли вона дійсно доведена до діла. Він тоді подумав, як то і зараз він часто робив, про гроші, вкрадені ним з гаманця Діні, про те, як її маленький хлопчик тягнувся рукою до кокаїну на кавовому столику. Він перейнявся дещо сторопілою повагою до джеми, але в самому собі аж такої жорсткої чесності не відчував. Якби дійшло до вибору між розповіддю про той випадок і випивкою, він вибрав би випивку, без питань. Цього вечора читався текст Рівчакова Бравада. Одна з життєвих історій з того розділу великої книги, що оптимістично називався «Вони втратили майже все». Історія вкладалася в добре знайому денові схему. Нормальна родина, церква щонеділі, перша чарка, перший загул, бізнесова успішність зруйнована пияцтвом. Накопичення брехні, перший арешт, зламані обіцянки виправитися, перебування у спецзакладі і у фіналі – щасливий кінець. У Великій книзі всі історії мали щасливий кінець. У цьому почасти і полягала її чарівливість. Того вечора на дворі було прохолодно, але в приміщенні аж занадто тепло, тож ден уже був мало не дрімав, коли доктор Джон підняв руку і промовив. «Я своїй дружині брешу про одну річ і не знаю, як мені перестати». Це розбудило Дена. Йому дуже подобався док Джей. Як з'ясувалося, Джонова дружина подарувала йому на різдво доволі дорогого годинника, а коли вона спитала пару днів тому, чому він його не носить, Джон сказав їй, що залишив годинник у себе в кабінеті. «От тільки його там нема». Я всюди шукав, але він пропав, та й годі. Я роблю багато шпитальних обходів, тож мушу перевдягатися в халати. Для цього користуюся шавками в ординаторських. Там кодові замки, але я ними майже не користуюся, бо не ношу при собі багато готівки і ніколи не мав чогось іншого, такого, що комусь захотілося би вкрасти. Окрім того, годинника, я гадаю. Я не пам'ятаю, щоб я його десь зняв і залишив у шавці. Хоч у центральному шпиталі Ньюгемпшеру, хоч у Бридштоні, але лебонь так воно й сталося. Справа не в збитку. Просто таким чином я наче повернувся в старі часи, коли я щовечора напивався до одуріння, а наступного дня вранці трохи закидувався амфетаміном, щоб розворушитися. На це кивали головами, звучали подібні розповіді про брутальні плутні за кермом. Ніхто нічого нікому не радив. Таке називалося манівцями і засуджувалося. Кожен просто розповідав власну історію. Джон слухав, опустивши голову, зі щепленими між колін руками. Після того, як по колу пустили кошик, ми самооплатні через власні пожертви. Він кожному дякував за його внесок. З його вигляду Дену не здалося, щоби ті внески з біса дуже йому допомогли. Після молитви Господу Ден прибрав залишки печива і склав стосом пошарпані екземпляри великої книги, своєї групи до шавки, на якій було написано «Для використання АА». Кілька людей ще огиналися на дворі, біля бляшанки для недопалків. Так звані збори після зборів, але в кухні вони з Джоном залишилися сам на сам. Під час дискусії Ден не промовив нічого. Надто він був зайнятий внутрішніми дебатами з самим собою. Сяйво поводилося нишком, але це не означало, ніби воно було відсутнє. Він знав зі своєї волонтерської роботи, що зараз воно насправді потужніше – аніж будь-коли від часів його дитинства, хоча, схоже, він тепер мав над ним вищий рівень контролю. Це зробило його менш лячним і більш корисним. Його колеги у Рівінгтонхаусі знали, що він володіє чимось таким, але більшість з них називали це емпатією і на тому погоджувалися. Останнє, чого б йому хотілося тепер, коли його життя почало набувати рівноваги, це набути репутації якогось салонного екстрасенса. Найкраще тримати всяке таке дивацьке лайно при собі. Утім, доктор Джон був хорошою людиною, і він страждав. Доктор Джей поставив перекинутий вгородном кавник на сушарку, витер краєм рушника, що висів на душці плити собі руки, а тоді обернувся до Дена з усмішкою, яка була такою ж справжньою, як той кофі що його Ден заховав до шафи разом з печивом і цукерницею. «Ну, я закінчив. До побачення наступного тижня, я гадаю». Раптом рішення прийнялося само собою. Ден просто не міг дозволити цьому чоловіку мати такий вигляд. Він простягнув до нього руки. «Пригорнися!» Ті легендарні чоловічі обійми АА. Ден бачив їх не раз, але сам ще ні з ким не обіймався. Джон на мить засумнівався та потім зробив крок на зустріч. Ден притягнув його з думкою. «Імовірно, нічого там не знайдеться. Але воно знайшлося». Так само швидко, як давно колись, коли він іще малим іноді допомагав своїй матері і батьку знаходити загублені ними речі. «Вислухай на мене, доку!» – почав він, відпускаючи Джона. «Ти тоді був розхвильований через того хлопчика з гушером». Джон відступив від нього. «Про що це ти таке говориш?» «Я неправильно вимовляю цю назву, сам розумію. Хвороба гашера, глачера, щось таке з кістками». У Джона аж щелепа відпала. «Ти говориш про Нормана Лойда? Якщо його так звуть?» «У нормі хвороба Гоша. Це розладнання ліпідного обміну. Спадкова і дуже рідкісна хвороба спричиняє збільшення печінки, неврологічні розлади і призводить зазвичай до ранньої прикрої смерті. У бідного хлопчика буквально скляний скелет і схоже на те, що він помре раніше, ніж йому виповниться 10 років. Але звідки ти міг про це дізнатися? Від його батьків?» Але ж лойди живуть аж ген у Нешуа. Ти тоді хвилювався, бо мусив з ним побалакати. Смертельно хворі тебе завжди рішають глузду. От тому-то ти, годі й зайшов до вбиральні з тигером помити собі руки, хоча вони і не потребували миття. Ти зняв годинник і поклав його на горішню поличку, на якій вони там тримають о той бредотний дезінфектант червоного кольору, що його треба вичавлювати з пляшечки. Я не знаю його назви. Джон Дід дивився на Дена як на божевільного. «У якому саме шпиталі лежить той хлопчик?» – запитав Ден. «Веліоті. Час бігається, тільки я тоді зайшов помити руки до тієї вбиральні, що в педіатрії біля Сестринської. Він на мить задумався. А дійсно, здається, там на стінах якраз персонажі з Вінні Пуха Мілна. Але якби я зняв там годинника, я би про це па...» – обірвав він себе. «Та ти же пам'ятаєш», – сказав Ден, усміхаючись – «Ось ти і згадав, хіба не так?» Джон відповів. «Я запитував про свій годинник у кімнаті знахідок Веліоті, а також у Бридштоні та в центральному шпиталі Нью-Гемпширу. Безрезультатно. Гаразд. Тоді, може, хтось зайшов, побачив його і привласнив. Якщо так, тоді фортуна обернулась до тебе гузном, але ти можеш принаймні розповісти своїй дружині, що трапилося. І чому так трапилося?» «Ти думав про того хлопчика, вболівав за того хлопчика і забув надягти годинник назад на руку, перед тим, як звідти вийти. Як найпростіше. Агов, та може він і зараз там лежить. Полиця та висока, і навряд чи хтось користується отим лайном у пластикових пляшечках, коли біля раковини там висить з розрідким милом». «То бет один на тій полиці, – сказав Джон. – Так високо, щоб діти не могли дістати». Я ніколи на нього не звертав уваги, але Ден, а ти коли-небудь був у Еліоті, Це було не те питання, на яке йому би хотілося відповідати. Просто перевір ту полицю, доку. Можливо, тобі пощастить. Наступного четверга на збори ми вивчаємо тверезість. Ден приїхав рано, якщо доктор Джон вирішив пустити на пси свій шлюб, а можливо і власну кар'єру через пропажу якогось 700-доларового годинника. Алконавти банально псують собі шлюби і кар'єри через менші дрібниці. Значить, каву зараз заварюватиме хтось інший. Але Джон був на своєму місці. І годинник на ньому. Цього разу ініціатором обіймів виступив Джон. І то вельми щирих. Ден мало не очікував, що зараз отримає пару гальських поцілунків у щоки. Але док Джей його відпустив. «Він лежав саме там, де ти сказав, він може бути». «Десять днів, ви все ще на місці. Це наче чудо якесь». «Ні», – заперечив Ден. «Більшість людей рідко дивляться вищі лінії свого погляду. Це доведений факт». «Як ти дізнався?» – Ден помотав головою. «Не можу пояснити, подеколи я просто знаю і все. Як я можу тобі віддячити?» Це було те питання, якого Ден очікував, на яке сподівався. Дотриманням дванадцятого кроку, дурнику, Брови Джона Ді злетіли вгору, анонімністю. Якщо сказати односкладно, ані пари з біса з вуст. На обличчі Джона розквітло розуміння Це мені легко. Добре, готуй тепер каву. Я розкладу книжки». У більшості груп АА Нової Англії річниці називають «днями народження» і святкують їх після зборів з пирогами. Невдовзі перед тим, як у такому ж стилі мали відсвяткувати третій рік Денової Тверезості, до Джона Далтона, відомого в різних колах як «Доктор Джон» або «Док» Джей, приїхали Девід Стоун і прабаба Абри, щоби запросити його на інший день народження. Мова йшла про святкування родиною Стоунів триріччя Абри. «Це вельми приємно», – сказав Джон. і «Я буду більш ніж радий під'їхати, якщо нічого не завадить. От лишень чому мені здається, що за цим приховується щось іще». «Бо так і є», – сказала Четта. І оцей містер Упертюг нарешті вирішив, що настав час про це побалакати. Якась проблема з Аброю? Якщо так, розкажіть детальніше. Судячи з останнього огляду, з нею все гаразд. Страшенно розвинута, соціальні навички пригарні, мовні навички вище даху. Те саме з читанням. Останнього разу, як вона була тут, вона читала мені алігатори кругом повсюди. Можливо, це механічна пам'ять, але все одно прекрасно для дитини, якій ще навіть трьох років нема. «А Люсі знає, що ви тут?» «Люсі і Чета – це одна банда. Вони на мене напосілися разом», – признався Девід. «Люсі зараз вдома з Аброю готують кекси для свята. Коли я звідти йшов, кухня була схожою на пекло в бурю». «То про що саме ми тут говоримо? Про те, що ви хочете, аби я приїхав на її свято зі спостережно оглядовою метою?» «Саме так», – сказала Чета. «Ніхто з нас не може сказати, напевне, що щось відбудеться». Але шансів на це більше, коли вона буде збудженою, а вона вже дуже розхвильована майбутнім святом. Прийдуть усі її друзі з дитсадка. Виступить там також і фокусник зі своїми магічними трюками». Джон висунув шухляду і дістав жовтий блокнот. «Що саме там може відбутися? Чого ви очікуєте?» Девід зам'явся. «Ну, це важко сказати». Четто подивилося на нього прямо. «Розказуй, Каро, тепер вже пізно заткувати». Тон у неї був легкий, майже грайливий, але Джону Далтону вона здалася занепокоєною. Він зрозумів, що обоє його візитерів занепокоєні. Почни з тієї ночі, коли вона почала плакати, не перестаючи. Девід Стоун вже 10 років викладав студентам американську історію і історію Європи 20-го століття. Тож він розумівся на тому, як організувати розповідь так, щоб важко було не побачити внутрішню логіку подій. Цю історію він розпочав з повідомлення, що те марафонське голосіння їхньої маленької дочки припинилося майже зразу ж після того, як другий авіалайнер увігнався у Всесвітній торговельний центр. Потім він повернувся в часі до тих їхніх снів, у яких його дружина бачила Абру з номером рейсу «Американ Ейрлайнс» на грудях, а він з номером рейсу «Юнайтед Ейрлайнс». У своєму сні Люсі знайшла Абру в туалеті в літаку а я в своєму в якомусь охопленому пожежою торговому закладі. Можете зробити власні висновки з цієї частини. Або ні. Як на мене, ті номери рейсів здаються доволі промовистими. Але про що саме вони промовляють, я не розумію. Він невесело розсміявся, здіймаючи вгору руки, щоби потім їх знову опустити. Можливо, мені боязно зрозуміти. Джон Далтон пам'ятав ранок 11 вересня 2001 року, і Абрин – напад безупинного плачу. Дуже добре. Дозвольте мені висловитися прямо. Ви вважаєте, що ваша дочка, якій тоді було лише п'ять місяців, якось перечувала ці атаки і якимось телепатичним чином попередила про них вас? Так, підтвердила Чета. Викладено ваконічно, точно. Браво. Я розумію, як воно звучить, сказав Девід. Саме тому ми з Люсі про це не розводилися. Окрім як Четі, тобто. Люсі розповіла їй того ж вечора. «Люсі розповідає своїй Момо геть усе», – зітхнув він. Кончетта подарувала йому холодний погляд. «А у вас не було подібного сновидіння?» – спитав у неї Джон. Вона похитала головою. «Я була в Бостоні, далеко від її, ну, не знаю, як сказати, передавальних можливостей». «Вже минуло майже три роки після 11 вересня», – сказав Джон. «Я припускаю, що відтоді відбувалися ще якісь речі». Багато чого відтоді відбувалося. І тепер, коли він спромігся розповісти про першу і найнеймовірнішу подію, Джон зрозумів, що про решту йому буде розповідати досить легко. «Піаніно. Це сталося наступного тижня. Ви знаєте, що Люсі грає?» Джон похитав головою. «Ну, вона грає. Ще з початкової школи вона не видатна піаністка, нічого такого, але грає насправді добре. У нас фогель, його їй подарували мої батьки на наше весілля». Інструмент стоїть у вітальні, там само раніше містився і Абрин Манеж. Серед усього іншого на Різдво 2001-го подарував Люсі також збірку пісень «Бітлз», перекладену для роялю. Абра зазвичай лежала в манежі, бавлячись зі своїми іграшками, і слухала. З того, як вона посміхалася і як перебирала ніжками, можна було зрозуміти, що їй подобалася та музика. Джон на це нічого не зауважив. Більшість дітей люблять музику і показують своє задоволення від неї різними способами. У тій збірці є всі хіти «Хей Джуд», «Леді Мадона, «Хай буде так», але Абрі між ними найбільше подобалася одна пісенька, «Далебі не найзнаменитіша, яка називається тільки не вдруге. Ви її знаєте?» «Так зразу і не згадаю», – відповів Джон, «упізнав би, мабуть, якби почув». Вона ритмічна, проте на відміну від більшості швидких речей «Бітлз», Побудована не на звичному гітарному акомпанементі, а на фортепіанній фразі. Це не зовсім бугі-вугі, але доволі близько. Абра її дуже полюбила. Вона не просто дригала ніжками, коли Люсі грала цю мелодію, а фактично перебирала ними, ніби крутила педалі велосипеда. Дейв заусміхався своїм спогадам, ніби знову побачивши, як Абра лежить на спині у яскраво-пурпурових повзунках. Вона ще не вміє ходити але вже танцює у колисці, немов якась королева дискотеки. Інструментальний переграш, там майже весь на фортепіано. І він простий, як мило. Ліва рука просто грає по одній ноті. Усього їх там 29, я порахував. Навіть дитина б зіграла. І наша дитина це зробила. Брови Джона полізли вгору, аж поки майже не зійшлися з лінією волосся. Це почалося навесні 2002-го. Ми з Люсі лежали в ліжку, читали, по телевізору якраз ішов прогноз погоди. А його передають приблизно всередині 11-годинного випуску новин. Абра була у своїй кімнаті, міцно спала, наскільки я розумію. Люсі попрохала мене вимкнути телевізор, оскільки теж уже захотіла спати. Я клацнув пультом, і от тоді-то ми це почули. Фортепіанний переграш і стільки не вдруге. Ті 29 нот ідеально зіграні, жодної похибки і пролунали вони з нижнього поверху. Доку, ми перелякалися до всирачки. Ми подумали, що хтось вдерся до нашого будинку, тільки що ж то міг бути заграбіжник, який затримався біля піаніно, щоб трішки пограти Бітлз, перед тим, як загарбати столове срібло. Пістолета я не маю, а мої ключки для гольфу стояли в гаражі, тож я вхопив найбільшу, яка потрапила під руку книжку, і пішов униз, Щоб стятися з тим, хто б там він не був. Досить безглуздо, я знаю. Люсі, я сказав, щоб вона тримала в руках телефон і зразу ж набрала 911, якщо закричу. Але там нікого не було. І всі двері були замкнені. До того ж клавіші піаніно були закриті кришкою. Я знову повернувся нагору і сказав Люсі, що нічого і нікого не знайшов. Тоді ми з нею пішли поглянути на дитину. Не домовляючись, просто взяли і пішли. Гадаю, ми вже розуміли, що це Абра. Але ні Люсі, ні мені не хотілося промовити цього щиро в голос. Абра не спала, просто лежала в своїй колисці і дивилася на нас. Знаєте ж, як вони мудро дивляться отими своїми оченятами. Джон знав, так ніби вони могли би розповісти тобі всі таємниці Всесвіту, якби тільки вміли балакати. Були часи, коли він вірив, що так воно либонь і є, тільки Бог влаштував світ таким чином, що на той момент, коли діти вже спроможні на щось більше за гу-гу-га-га, вони про все те забувають, як ми вже через пару годин після пробудження забуваємо наші найяскравіші сновидіння. Побачивши нас, вона заусміхалася, а потім заплющила очі і умить заснула. Наступної ночі те саме трапилось знову. О тій самій порі, ті самі 29 нот звітальні, потім тиша, Потім ми йдемо до кімнати Абра і знаходимо її без сну. Вона не совається, навіть соски не смокче. Просто дивиться на нас крізь грати колиски. А тоді засинає. «Це дійсно правда», – промовив Джон. Не зовсім перепитуючи, лише бажаючи уточнити. «Ви не в дурні мене пошиваєте?» Девід відповів без усмішки. «Ми вам дах нічим не пошиваємо, навіть не намагаємося». Джон обернувся до Четти. «А ви самі це чули?» «Ні, дозвольте Девіду закінчити. Пару ночей нічого не було, а тоді пам'ятаєте, як ви нам самі казали, що секрет успішного батьківства полягає в плануванні?» «Звісно. То була головна нотація Джона Далтона новим батькам. Як ви збираєтеся впоратися з нічним годуванням? Складіть собі розпорядок, щоб хтось завжди був на і ніхто зайве не дратувався». Як ви збираєтеся купати, годувати, одягати дитину і гратися з нею, щоб вона мала регулярний, а відтак і приємний для неї заведений режим? Складіть собі розпорядок, створіть план. Ви знаєте, що робити у надзвичайній ситуації. Скажімо, розвалилася колиска, або дитина раптом чимось вдавилася. Якщо ви маєте план, ви впораєтеся, і в 19 випадках із 20 все обернеться добре. Отже, саме це ми і зробили. Наступні три ночі я спав на канапі навпроти піаніно. Музика почалася на третю ніч, якраз коли я збирався лягати. Кришка на фогелі залишалася закритою. Я підбіг до піаніно і підняв її. Клавіші не рухалися. Що мене не надто й здивувало, бо я вже почув, що звуки лунають не з піаніно. Перепрошую. Музика звучала вище інструмента, ні звідки. На той час Люсі вже була в кімнаті Абри. До того ми нічого їй не казали, надто ми були ошелешені. Але цього разу були вже готові. Люсі попрохала Абру зіграти знову, якусь мить було тихо, а потім вона зіграла. Я стояв так близько, я міг би ті ноти мало не з повітря вихоплювати. Тиша запала в кабінеті Джона Делтона. Він перестав писати в своєму блокноті. Четта дивилася на нього серйозно. Нарешті він промовив. «І це так і продовжується?» «Ні». Люсі тоді посадила Аброу собі на коліна і сказала їй, щоб вона більше ніколи не грала вночі, бо ми через це не можемо спати. І відтоді це припинилося. Він помовчав щось ніби зважуючи. Майже припинилося. Якось приблизно по трьох тижнях ми почули ту музику знову, але тепер дуже тихенько і на горі цього разу, з її кімнати. «Вона грала для себе», – казала Кончета. Вона прокинулася і не могла відразу заснути знову, отже і зіграла собі маленьку колискову. Якось після полудня в понеділок, десь через рік після падіння ваш близнюків Абра, тепер уже ходяча із впізнаваними словами, що почали вигулькувати з-поміж її ледь небезупинного лепету, злегка похитуючись підійшла до передніх дверей і гепнулась там на дубку зі своєю улюбленою лялькою в пелені. «У тебе там гніздечко, милесенька?» – запитала Люсі. Вона, сидячи за піаніно, якраз грала «Рек-тайм» Скотта Джопліна. – Тато, – оголосила Абра. – Сонечко, тато не приїде додому раніше вечері, – сказала Люсі, але вже за 15 хвилин на під'їзній алеї зупинилася Акура, і з машини виліз Дейв, витягуючи вслід за собою портфель. Сталася аварія на магістральному водогоні, що вів до будівлі, де він викладав свій предмет по понеділках-середах-п'ятницях. Тож усі заняття відмінили. «Мені про це розповіла Люсі», – сказала Кончета, «але я, звісно ж, знала і про напад плачу 11 вересня, і про фантомне піаніно». Я зібралася їхати до них десь за пару тижнів, потому наказала Люсі ні слово наказати Абрі про мій візит. Але Абра вже знала. Вона всілася перед дверима за 10 хвилин до мого з'явлення. Люсі спитала в неї, хто прийде, і Абра їй відповіла «Момо». «Вона робить багато таких речей», – сказав Девід. – «не завжди, коли приходить хтось, але якщо це той, кого вона знає і любить, майже завжди». Наприкінці весни 2003 року Люсі знайшла дочку в батьківській спальні та тягнула на себе другу шухлядку Люсіного комода. «Гро», – сказала мала матері, Гро – «гро-гро». «Я не розумію тебе, сонечко», – сказала Люсі. «Але можеш поритися у шухляді, якщо тобі хочеться, там тільки стара білизна і залишки косметики». Проте Абра на позір не виявила інтересу до шухляди, навіть не зазирнула туди, коли Люсі її витягла, щоб показати, що всередині. «Позау, гро!» А тоді глибоко зітхнувши. «Ма, гро, позау!» Батьки ніколи не можуть цілком навчитися дитячій мові. Не вистачає часу, хоча більшість її розуміє на якомусь рівні». Тож Люсі врешті-решт второпала, що її дочку цікавить не в міст комода, а щось поза ним. Заінтригована вона його відсунула, а миттю кинулась у проміжок. Люсі, побоюючись, що там може бути пила, то й навіть комахи якісь чи миша, зробила порух вхопити дочку ззаду за сорочку, але схибила. Не встигла вона відтягти комод на відстань достатньо, щоб протиснутися туди самій, як Абра вже тримала в руці 20 долорову банкноту, яка була знайшла колись собі щелину, куди завалитися між поверхнею комода і нижнім краєм дзеркала. «Диви», – радісно вигукнула мала, – «гро, мої гро». «Ба ні», – сказала Люсі, вихоплюючи банкноту з дитячого кулачка. «Діти не мають грошей, бо гроші їм не потрібні, але ти щойно заробила собі ріжок морозива». Морозиво, закричала Абра, моє морозиво. Розкажи тепер доктору Джону про місіс Джадкінс, сказав Девід. Тоді ти особисто була присутня. Дійсно була, кивнула Кончета. Це трапилося у вікенд після 4 липня. Влітку 2003 року Абра вже почала говорити більш-менш повноцінними реченнями. Кончета приїхала до Стоунів на весь уікенд. У неділю, 6 липня, Дейв поїхав до 7.11 купити каністру блакитного носорога для барбекю на задньому подвір'ї. Абра гралася з кубиками у вітальні. Люсі з Четтою були в кухні, хтось з них періодично ходив поглянути на Абра, щоби пересвідчитися, що вона не вирішила витягти з розетки і пожувати штепсель телевізора, або вилізти на диванну гору. Але Абра не виявляла інтересу до такої діяльності. Вона захоплено вибудовувала зі своїх пластикових малечих кубіків щось схоже на Стоунхендж. Люсі з Четтою вивантажували посудомийну машину, коли Абра раптом почала кричати. «Крик був такий, ніби вона помирає», – сказала Чета. «Ви ж знаєте, яким таке лячним буває, егеш?» Джон кивнув. Він знав. «Бігати в моєму віці не вельми природно, але того дня я мчала, мов, та Вілма Рудолф». Випередила Люсі до вітальні на півдистанції. Я була настільки переконана, що дитя поранилося, що пару секунд насправді бачила кров. Але з дівчинкою було все гаразд. У фізичному сенсі, принаймні. Вона підбігла до мене і обхопила руками мене за ноги. Я її підхопила. Тоді вже поряд зі мною опинилася і Люсі. І ми зуміли, бодай трохи, заспокоїти Абру. «Ванні», – промовила вона. «Момо, поможи ванні, ванні упала». «Я не знала, хто така Ванні, але знала Люсі, Ванда Джадкінс, леді, яка живе на тій же вулиці навпроти них». «Ванда – улюблена сусідка Абри», – пояснив Девід. «Бо вона пече коржики і зазвичай приносить Абрі один із виписаним на ньому її іменем. То родзинками викладеним, то глазур'ю. Вона вдова, живе сама». «Тож ми пішли через вулицю», – продовжила Чета. «Я попереду, а Люсі з Аброю на руках. Я постукала». Ніхто не відповідає, а Абра каже: Ванні в їдальні, поможи ванні, момо, поможи ванні, момо, вона поранилася, і з неї тече кров. Двері виявилися незамкненими. Ми увійшли. Перше, що я почула, був запах підгорілих коржиків. Місіс Джадкінс лежала в їдальні на підлозі біля розсувної драбинки. У руці вона так і тримала ганчірку, якою була витирала карниз. І кров там була, а вже ж ціла калюжа навкруг її голови, немов німб. Я подумала тоді, що їй кінець, дихання не видно було, але Люсі знайшла пульс. Падіння призвело до тріщини з воду черепа, а також трапився невеличкий крововилив у мозок, але вже наступного дня вона прийшла до тями. Вона буде на абреному дні народження. Ви можете з нею познайомитися, якщо приїдете. Вона подивилася на педіатра Абри Стоун рішуче. Лікар невідкладної допомоги сказав, що якби вона пролежала так трішки довше, вона б або померла, або залишалася до віку у вегетативному стані, що значно гірше за смерть, на мою скромну думку. У всякому разі наша дитина врятувала їй життя. Джон кинув ручку на блокнот. «Навіть не знаю, що тут можна сказати». «Є ще багато всякого», – сказав Девід, – «але інші подібні речі важко полічити. Можливо, через те, що ми з Люсі вже якось до них звикли. Так, я гадаю, як люди інколи звикають до життя з дитиною, що народилася сліпою. Тільки в нашому випадку це майже повна тому протилежність. Мені здається, ми знали про щось таке в ній навіть іще до 11 вересня, майже від першого дня, коли привезли її з шпиталю додому». Це не мов...» Переводячи дух, він задивився на стелю, ніби шукаючи там натхнення. Кончетта стиснула йому руку. «Продовжуй. Він принаймні не погукав людей з сачками поки що. Гаразд, у нас ніби якийсь вітер безупинно віє крізь хату, лише неможливо його фізично відчути або побачити, що він робить. Я не перестаю очікувати, що ось-ось почнуть штори здиматися і картини позлітають зі стін. Тільки все залишається на місці». Тім інші речі відбуваються. Три-чотири рази на тиждень, інколи два-три рази на день, вибиває електричні запобіжники. Ми викликали двох різних електриків на чотири різні такі оказії. Вони перевіряли проводку і казали нам, що все з як якнайкраще. Буває, ми спускаємося вранці донизу, а там подушки з дивана і крісел валяються на підлозі. Ми привчаємо абру прибирати свої іграшки перед тим, як йти до ліжка. І якщо тільки вона не надто втомилася і капризує, вона ретельно це робить. Але інколи коробка вранці знову виявляється відкритою, і деякі з іграшок лежать на підлозі. Зазвичай кубики. Вона їх любить найдужче. Він намить замовк, тепер дивлячись на таблицю для перевірки зору на дальній стіні. Джон подумав, що Кончета зараз його піджене, щоби продовжував, але вона сиділа мовчки. Гаразд, це вже абсолютно дико, але я присягаюся, що це було насправді. Одного вечора ми ввімкнули телевізор, а там Сімпсони геть по всіх каналах. Абра реготало так, ніби утнула найграндіозніший у світі жарт. Люсі ледь не звихнулася. Вона їй сказала Абро Рафаело Стоун, якщо це твоя витівка, припини це негайно. Люсі майже ніколи не виявляє до неї суворості, а коли це інколи трапляється. Абра буквально ридає, що трапилось і того вечора. Я вимкнув телевізор, а коли ввімкнув його знову, там все уже було нормальним. Я міг розповісти вам ще про півдесятки інших речей, інцидентів, феноменів, але більшість з них такі дрібні, що їх ледь зауважуєш. Він знизав плечима. «Як я вже казав, до всього звикаєш». Джон сказав, «Я приїду на день народження. Після всього цього хіба мене могло б щось утримати?» «Можливо, нічого не станеться», – сказав Дейв. «Пам'ятаєте ту стару загадку? Як зробити так, щоб перестав протікати кранге? Викликати сантехніка?» Кончетта фиркнула. «Якщо ти дійсно в це віриш, хлопчику-синку, гадаю, ти матимеш сюрприз». А тоді до Далтона. Зуба собі було б легше видерти, аніж привезти його сюди. «Дай собі спокій, Момо!» Почали займатися червоним кольором щоки Девіда. Джон зітхнув. Він відчував антагонізм між цими двома і раніше. Причини він не знав. Можливо, то було щось на кшталт змагання за Люсі, але йому не хотілося, щоб воно відкрито виплеснулося саме зараз. Ця неймовірна справа перетворила їх на тимчасових союзників, тож він бажав їх ними й залишити. Припиніть гристися. Він промовив це достатньо різко, щоби вони відірвалися поглядами одне від одного і подивилися на нього, здивовані. «Я вам вірю, я ніколи не стикався ні з чим і з близька подібним». «Чи стикався?» Він завмер, згадавши свій загублений годинник. «Доку», – мовив Девід. «Перепрошую, тямку втратив». На це вони обоє заусміхалися. «Знову союзники, добре». «Тим не менше, ніхто не кликатиме людей у білих халатах. Я обох вас сприймаю як врівноважених осіб, не схильних до істерії чи галюцинацій». Я б, можливо, припустив, що тут винна якась дивна форма синдрому Мюнгаузена. Якби тільки одна особа розповідала мені про такі, такі паранормальні явища, але ж ні. у Вас аж троє. З чого постає питання? Що б ви хотіли, аби я зробив?» Дейв, здавалося, розгубився, але його те, що бабуся, навпаки. Оглянули її. Як це ви робите з будь-якою дитиною, що хворіє? Червоне забарвлення, яке було почало спливати з девідових щік, Повернулася знову, спалахнула знову. не хвора!» – гіркнув Девід. Чета обернулася до нього. «Крісто! Я сама знаю! Ти даси мені закінчити!» Дейв здійняв угору руки, набравши страстотерпницького виразу. «Вибач, вибач, вибач! Просто не затакай мені рота, Девіде!» – втрутився Джон. «Дітки, якщо ви так рішуче налаштовані на суперечку, я буду змушений спрямувати вас до тихої кімнати!» Кончета зітхнула. «Це такий стрес для всіх нас. Пробач, Дейві, я скористалася над тим словом». «Не варто вибачень, Кара. У цій справі ми разом». Вона коротко усміхнулась. «Так, так, ми разом, докторе Далтон, огляньте її, якби ви оглянули будь-яку дитину з недіагностованими симптомами. Це все, чого ми просимо, і я гадаю, наразі цього буде достатньо. Можливо, у вас з'являться якісь ідеї, я на це сподіваюся, розумієте?» Вона обернулася до Девіда Стоуна з таким безпорадним виразом, який либонь був дуже рідкісним для цього обличчя, подумав Джон. «Ми боїмося», – сказав Девід, – «я, Люсі, Чета, ми перелякані на смерть. Не її боїмося, а за неї. Тому що вона ж іще таке маля, розумієте? Що як ця її сила, я не знаю, як це по-іншому можна назвати, що як вона іще не сягнула свого піку, що як вона іще продовжує зростати». «Що нам робити потім? Я не знаю». «Знає він», – мовила Чета. «Вона може проявити норов і завдати якоїсь шкоди собі або комусь іншому. Я не знаю, наскільки це ймовірно, але думаю, що таке може трапитися». Вона торкнулася Джонової руки. «Це жахливо». Ден Торенс знав, що житиме у баштовій кімнаті Гелен -Рівінгтон Хаусу від тієї миті, як побачив свого старого друга Тоні, котрий махав йому рукою з її вікна яке, на другий погляд, виявилося забитим дошками. Він запитав про цю кімнату в місіс Клаузен, головної управительки Рівінгтону, вже місяців за шість по тому, як почав працювати в хоспісі прибиральником-санітаром і неофіційним доктором за викликом. Зрозуміло, разом зі своїм вірним колегою Азі. «Та кімната від стіни до стіни суцільне сміттєзвалище», проголосила місіс Клаузен. Жінка за 60 з неправдоподібно рудим волоссям. Володарка саркастичного, часто лайливого рота, вона водночас була меткою і доброзичливою адміністраторкою. І навіть краще, з точки зору наглядової ради ГРХ, вона була надзвичайно ефективною збиральницею коштів у фонд закладу. Ден не мав цілковитої певності, чи подобається вона йому, але поваги до неї він набув. «Я сам там все розчищу у свій вільний час», Краще ж буде, якщо я житиму прямо тут, як ви гадаєте, на похваті. Денні, скажи мені одну річ. Яким чином у тебе так добре виходить те, що ти робиш? Я і сам насправді не знаю. Це була бодай наполовину правдива відповідь. Можливо, навіть на 70%. Він прожив із сяйвом усе життя, але досі його не зрозумів. Пріч модлох у тій баштиці спекотно влітку а взимку там холодно, так, що і мідний шимпанзе відморозить собі яйця. «Це справа поправна, я можу ректи», – зауважив Ден. «Не треба мені розповідати про твій ректум». Місіс Клаузен критично втупилася в нього поверх своїх окулярів половинок. «Якби в наглядовій раді дізналися, що я тобі тут дозволяю робити, вони б мене точно загнали до старечого притулку плести кошики у тій філії, що аж у Нешуа. «Туди дорожеві стіни і заяложені і мантовані», – виркнула вона. «Доктор Сон, треба ж таке». «Я не є доктором», – промовив Ден сумирно. Він уже зрозумів, що отримує бажане. «Доктор у нас Азі, а я всього лише його асистент». «Азі всього лише к хрінам простий кіт», – проказала вона. «Сраний, драний приблуда, який примандрував сюди з вулиці, і його приластили наші гості, які тепер вже відійшли до великого хто зна що». Все, чим він переймається, це щоб була повною двічі на день його миска Фріскіс. На це Ден нічого не відповів. Не було в цьому потреби, бо вони обоє знали, що то неправда. Я гадала у тебе абсолютно прекрасне житло на Еліот-стрит. Полін Робертсон вважає, що сонце сяє прямо в тебе з дірки в сраці. Я знаю, бо співаю разом з нею в церковнім хворі. А який ваш улюблений гімн, спитав Ден, якого хрінам гарного друга ми маємо в Ісусі? Вона продемонструвала йому те, що у Ребекки Клаузен можна було вважати за усмішку. «Нічого сказати, дуже красиво. Вичищай ту кімнату, селися. Проводь туди кабель, не встановлюй квадрофонічну аудіосистему і мінібар. Яка мені збіса різниця, я ж усього лише бос. Дякую, місіс Кей. О, та не забудь про електрообігрівач, гаразд? Гарненько пошукай, чи не знайдеш десь на надвірному розпродажу такого?» щоби був здобряче обстріпаним дротом. Спали к хрінам якоїсь холодної лютневої ночі весь цей будинок. Тоді вони зможуть звести нове цегляне одоробало, щоби пасувало отим викидням обабіч нас». Ден виструнчився і скинув тильним боком долоню собі до лоба в пародійному британському салюті. «Як накажете, бос? Вона махнула на нього рукою. «Забирайся геть звідси, поки я не передумала». Він таки придбав обігрівач, але дріт при ньому не був обстріпаним, і сам він був того типу, що перекинувшись, моментально вимикається. Прободай якийсь кондиціонер у баштовій кімнаті на третьому поверсі не варто було й мріяти. Проте пара встановлених у прочинених вікнах вентиляторів з Волмарту створювали приємний протяг. Все одно в день улітку там було доволі спекотно, але ден там у день майже не бував. А літні ночі в Ньюгемпширі зазвичай прохолодні. Більшості речей, якими перше була завалена ця кімната, він позбавився, але залишив собі велику чорну дошку з тих, що використовують у початкових класах, яку він знайшов там приставленою до стіни. П'ятдесят, а може й більше років, вона ховалася за важко понівиченим залізячим древніх крісел візків. Ця класна дошка стала йому в пригоді. Він записував на ній імена пацієнтів хоспісу проти номерів їхніх кімнат стираючи імена тих людей, які вже відійшли, і додаючи до списку імена нових, які щойно надійшли. На весні 2004 року на дошці було 32 пацієнти. 10 містилися у Рівінгтон-1 і 12 у Рівінгтон-2. Це були ті бриткі цегляні флігелі обабіч будинку у вікторіанському стилі, в якому колись знаменита Гелен Рівінгтон жила і писала свої зворушливі романи під трепетним псевдонімом Жанет Монпасе. Решта пацієнтів містилася на двох поверхах під Деновою тіснуватою, але вигідною квартиркою в башті. «А чи уславилася місіс Рівінгтон ще чимось, окрім написання поганих романів?» – запитав Ден у Клодет Албертсон, невдовзі по тому, як почав працювати у хоспісі. Вони з нею якраз задовольняли свою бритку звичку на майданчику для курців. Клодет – життєрадісна афроамериканка – Професійна медсестра в штаті з плечима лівого півзахисника Національної футбольної ліги, закинувши назад голову, розреготалася. Ще пак. Тим, що залишила цьому місту здоровезну купу грошей, милесенький. А також пожертвувала цей дім, звісно. Бо вважала, що старі люди мусять мати таке місце, де б вони могли померти з гідністю. І більшості з них це дійсно вдавалося у Рівінгтон Хаусі, Ден за асистування Азі – Брав у цьому участь. Він вважав, що знайшов власне покликання. Цей хоспіс тепер вчувався йому домом. Вранці того дня, коли надвечір мусило відбутися святкування Дня народження Абри, Ден, вставши з ліжка, побачив, що всі імена з його чорної дошки стерто. Замість них великими хитливими літерами було написано єдине слово «Хелл». Ден ще довгенько сидів у трусах на краю ліжка і просто дивився. Потім підвівся і поклав долоню на ті літери, трохи їх змазавши, сподіваючись на сяйво. Бодай на маленьку іскру. Нарешті він прибрав долоню і, витираючи з неї кридяний пил, собі обголе стегно промовив. «І тобі привіт, а потім тебе часом звуть не абре?» «Нічого». Він накинув халат, взяв милої рушник і пішов униз, до службового двомісного душу. Повернувшись назад, він підібрав знайдену при цій же дошці фетрову стирку і почав витирати те слово. На півдорозі чиясь думка. «Тато каже, у нас будуть повітряні кульки». Надійшла йому. І він зупинився, чекаючи на щось іще. Утім, більше не прийшло нічого. Тож він закінчив витирати дошку, а потім почав відновлювати на ній імена і номери кімнат, зазираючи до актуального на той понеділок облікового списку. Повертаючись опівдні до себе нагору, він майже очікував, що все буде з дошки стерто знову, і замість імени номарів, на ній з'явиться оте Хел. але все на ній було таким самим, як він його залишив. Святкування дня народження Абри відбувалося на задньому подвір'ї стоунів на затишному порослому травою просторі, де тільки-но почали розквітати кілька яблунь і кизилових дерев. При підніжжі двору стояла січаста огорожа з хвірткою – на висячому кодовому замку. Огорожа була відверто негарною, але ні Девід, ні Люсі тим не переймалися, бо поза нею текла річка Сако, що вихилясами прокладала собі шлях на південний схід через Фрейджер, північний конвей і кордон штату в сусідній Мейн. Малих дітей і річки треба розмежовувати, вважали Стоуни, особливо навесні, коли їхня Сако вслід за таненням снігу ставала широкою і бурхливою. Місцевий тижневик кожного року повідомляв щонайменше про одного потопельника. Сьогодні в дітей було чим зайнятися на Галявині. Єдина організована діяльність, на яку вони піддалися, була коротким туром гри «Роби як я». Але ці діти вже були того віку, який цілком дозволяв їм бігати, а декому й качатися по траві. Мавпами видиратися на абрині ігрові рештування, повзати крізь веселі тунелі, які Девід установив разом з парою інших батьків та ляскати по повітряних кулях, що плавали тепер повсюди. Всі кульки були жовтими, оголошений Аброю її улюблений колір. І було їх там, як це міг засвідчити Джон Далтон, щонайменше 70. Він особисто допомагав їх надувати Люсі з її бабцею. Як для жінки її віку, чи там мали розкішний набір легенів. Включно з самою Аброю, там було дев'ятеро малюків, і оскільки з кожним прийшов щонайменше хтось один із батьків – Дорослого догляду за ними вистачало. На задній веранді стояли садові крісла, тож коли свято набрало крейсерського темпу, Джон всівся в одне з них поряд із святково вбраною в дизайнерські джинси і светрик з написом «Найкраща в світі бабця» Четтою. Вона якраз пригощалася від величезного кусня святкового торта. Джон, який за зиму набрав кілька фунтів зайвого баласту, обмежився одним ріжком суничного морозива. «Не уявляю, куди воно у вас влазить», – сказав він, киваючи на стрімко зникаючий торт на її паперовій тарілці. «На вас і тіла нема. Ви ніби навощена ниточка». «Може і так, Керо, але в мене порожній ножний протез». Вона обвела поглядом, розгуляних дітей видала глибоке зітхання. «Як же мені б хотілося, аби моя дочка дожила, щоби це побачити. Не так вже й багато в мене печалей, але це одна з них». Джон вирішив не ризикувати заглибленням у цей ухил в розмові. Мати Люсі загинула в автомобільній катастрофі, коли Люсі була ще меншою за Абро. Він це знав з їхньої сімейної анкети, яку Стоуни заповнювали разом. Проте Четта сама повернула розмову в інший бік. «Знаєте, що мені подобається в них у цьому віці? Звідки? Джонові вони подобалися у будь-якому віці, принаймні до того, як сягали 14 років». Коли їм виповнюється 14, їхні залози вмикаються на гіпердрайв, і більшість з них відчувають себе зобов'язаними наступні 5 років бути зухвалими шмаркачами. Погляньте на них, Джонні. Це дитяча версія тієї картини Едварда Гікса «Миролюбне королівство». У нас тут шість білих, звичайно, а як інакше, це ж Нью-Гемпшир. Але також ми маємо двох чорних і одну казково вродливу американочку корейського походження – яка могла б демонструвати моделі одягу в каталозі Ганни Андерсон. Ви знаєте оту пісню, що її співають у недільній школі, де такі слова? Чорний і білий, жовтий і червоний. У його очах кожен з них коштовний. От таке ми й маємо тут зараз. Дві години, а жодне з них не підняло на іншого кулака. Не штовхнуло злісно. Джон, котрий бачив до стобі самалят, які брикалися, штовхалися, били і кусали інших, Відповів усмішкою, в якій цинізм і жаль перебували в точно дозованому балансі. Я й не очікував би чогось іншого. Всі вони відвідують заклад малі приятелі це елітний денний дитсадок у цій окрузі, і ціни вони там гилять елітні. Це означає, що їхні батьки всі належать щонайменше до вищого середнього класу, всі з дипломами коледжів і всі практикують заповіт у погодженні й злагоді. Ці діти просто одомашнені соціальні тварини. На цім Джон замовк, бо вона вже на нього хмурилася, але він міг продовжити й далі. Міг би сказати, що приблизно до семи років, так званого свідомого віку, вони залишаються емоційними лунакамерами. Якщо вони ростуть поряд з людьми, які між собою погоджуються і ніколи не підвищують голосу, вони діють так само. Якщо їх виховують зубасті горлодери, тоді... 20 років лікування малюків, не кажучи вже про двійко вирощених власних, які тепер навчалися у добрих підготовчих школах, гатунку у погодженній злагоді не зруйнували геть того романтичного душевного налаштування, з яким він був колись вирішив спеціалізуватися у педіатричній медицині. Хоча воно й притлумилося за всі ці роки. Можливо, діти дійсно приходять у цей світ у сяєві слави, як колись упевнено був проголосив Вордсворд але вони також серуть собі в штани, допоки не засвоять кращих навичок. Сріблясті переливи, як ті дзвіночки, що на пікапі з морозивом, задзеленчали в пополудневому повітрі. Діти обернулися на цей звук. З під'їзної алеї Стоунів на галявину котився привітний привид. Юнак на неймовірно за великого розміру триколісному велосипеді. На хлопцеві були білі рукавички і яскравий костюм з кумедно-широкими плечами. У петельці одного лацкана стирчала бутоньєрка завбільшки, як оранжерейна орхідея. Штани на ньому, також величезного розміру, наразі були підкочені до колін, щоб не заважали крутити педалі. Дзвоники звисали з рукояти і велосипедного керма, і він торкав їх одним пальцем. Велосипед хитався з боку на бік, але не завалювався остаточно. На голові новоприбульця під величезним капелюхом-казанком Коричневого кольору сиділа божевільна синя перука. Позаду нього йшов Девід Стоун. В одній руці він ніс велику валізу, а в іншій складений столик. Вигляд Дейв мав знічений. Агов, діти, агов, діти. закричав чоловік на трайку. Нумо до мене, нумо у коло, бо наше шоу починається незабаром. Двічі гукати було зайве діти всією зграєю зі сміхом і криками вже бігли назустріч велосипеду. До Джона з Четтою приєдналася Люсі. Сівши, вона виставила нижню губу і з комедним «Хух» здула собі з очей пасмо волосся. На підборідді в неї була цятка шоколадної глазурі. «Хто знає, що за фокусник? Він вуличний артист, під час літнього сезону працює у Фрейжері і Північному конвої. Дейв побачив оголошення в якійсь з отих безкоштовних газет. Той показав йому, що він уміє, і Дейв його найняв. Хлопця звуть Реджі Пелатер». Хоча він воліє виступати як великий містеріо. Ну от подивимося, чи довго він зможе утримувати їхню увагу, коли всі вони вже так зблизька роздивилися на цей його фантастичний трайк. Я гадаю, хвилини три, що найбільше Джонові. Подумалося, що тут вона може помилятися своєю добре продуманою появою. Хлопець уже захопив уяву малюків, і перука на ньому була радше кумедною, аніж лячною. На його веселому обличчі не малося слідів гріму, і це також було добре. Клоунів, на думку, Джона завжди переоцінюють. Дітей молодших за шість років вони лякають до всирачки. Старші діти вважають їх нудними. Ох, та ти сьогодні в жовчному настрої. Можливо, тому що він сюди приїхав налаштований побачити якісь дивовижні чудасії, а нічого такого не оприявнилося. На його око... Абре здавалося абсолютно ординарним дитинчам. Либонь грайливішою за більшість, але благодушна моторність, схоже, панує в цій родині. Тобто, окрім таких випадків, як тоді, коли одне на одного гризалися Чет з Дейвом. Не недооцінюйте діапазон уваги малечі, нахилився він повз Чету і витер салфеткою плямку шоколадної глазурі з підборіддя Люсі. Якщо в нього є, бодай, якась програма – він триматиме їх щонайменше хвилин з 15, а може й 20. Якщо вона в нього є, скептично відгукнулася Люсі. Як виявилося, Реджі Пелатер, він же великий містеріо, так і мав програму. І то вельми добру. Поки вірний асистент Сердега Дейв розкладав його столик і відкривав валізку, містеріо запропонував дівчинці при свята і її гостям краще роздивитися його квітко. Коли вони підтягнулися ближче, квітка почала вистрілювати просто їм в обличчя водою. спершу червоною, потім зеленою, потім блакитною. Малеча репетувала цукристо-заразливим сміхом. А тепер хлопчики та дівчатка, ух, ах, воно лоскочиться. Він витяг зі свого капелюха казанка білого кролика. Діти ахнули. Містеріо передав кролика Абрі, та його погладила і без нагадувань передала далі. Кролику, схоже, це було звичним. Можливо, подумав Джон перед шоу, йому згодовують парочку вимочених у валіумізерняток. Остання дитина віддала кролика Містеріо, той посадив тварину назад до свого капелюха, майнув над капелюхом рукою, а тоді показав дітям його нутро. Окрім зробленої з американського прапора підкладки, всередині не виявилося нічого. Куди сховався зайчик? запитала маленька Сюзі Сунь Бартлет. У твоїй сни, Любонька, відповів Містеріо. Цієї ночі він скакатиме там. А тепер хто хоче собі чарівний шалик? Всі хлопчики і дівчатка закричали «Я, я, я». Містеріо почав просто все без кулака витягати і роздавати шалики. Далі пішли інші трюки, і то у скорострільному темпі. За годинником Далтона діти із зачудованими очима півколом простояли перед Містеріо щонайменше 25 хвилин. А тільки в аудиторії стали помітними перші ознаки неуважливості, Містеріо почав закруглятися. Зі своєї валізи, яка, коли він її продемонстрував, виявилася такою ж порожньою, як і його капелюх, він видобув п'ять тарілок і пожонглював ними, одночасно співаючи «Щасливого тобі дня народження». Пісню підхопили всі діти, а Абра мало не злітала в повітря від щастя. Тарілки повернулися до валізи. Він знову показав її дітям, аби вони побачили, яка вона порожня, а потім видобув з неї півдюжини ложок. Ложки він примудрився підвішувати собі на обличчя, закінчивши тим, що одна з них звисла в нього з кінчика носа. Дівчинці-хазяйці, свята, цей трюк особливо сподобався. Вона гепнулась на траву, регочучи, обнімаючи себе за плечі в захопленні. брат теж вміє таке робити», – сказала вона цей період вона воліла казати про себе в третій особі. Це було те, що Девід називав її власною фазою ріки Гендерсона. «Абра може робити таке з льошками». «От і добре, дівчинко», – відповів Містеріо. Він не звернув на це насправді уваги. І тут Джон не міг йому нічим дорікнути. Хлопець щойно відпрацював напружене дитяче шоу. Обличчя в нього, попри свіжий вітерець з ріки, було червоним і мокрим від поту. А йому ще треба було красиво від'їхати, крутячи вгору пагорбом педалі свого надвеликого трайка. Він нахилився і погладив абру по голові рукою в білій рукавичці. «Щасливого дня народження тобі! І дякую усім вам, діти, за те, що ви були такими ласкавими і...» Середини будинку голосно долинув мелодійний передзвін, невельми не схожий на звуки тих дзвоників, що звисали з рукоятий триколісного велосипеда, що годився б навіть Годзіллі. Діти тільки раз озирнулися в тім напрямку, перш ніж повернути голови назад, проводжаючи поглядами пана Містеріо, що педелював геть, але Люсі підвелася подивитися, що там упало в її кухні. За дві хвилини вона вийшла знову на двір. «Джоне!» – покликала вона. – «Краще вам на це подивитися. Здається мені, це саме те, за чим ви до нас приїхали». Джон, Люсі і Кончета стояли в кухні, безслівно дивлячись вгору на стелю. Жоден не обернувся, коли до них приєднався Девід, вони були немов загіпнотизовані. Що почало було він, але вже і сам побачив, що там. Свята срака. І на це ніхто з них не відреагував. Девід ще трохи подивився, намагаючись зрозуміти сенс побаченого, а потім пішов. Він повернувся за пару хвилин, ведучи за руку дочку. В іншій абра тримала повітряну кульку. Поперек її був, наче поясом, оперезаний шаликом отриманим від великого містеріо. Джон Далтон присів перед нею, опустившись на одне коліно. «Це ти зробила, сонечко?» То було запитання, відповідь на яке йому вже була, напевне, відома, але він хотів почути, що скаже сама дівчинка. Він хотів дізнатися, наскільки вона це усвідомлює. Абра спершу втупилася у підлогу, де лежала шухляда, в якій зберігалося столове знаряддя. Ножі й виделки розлетілися навкруги, коли шухляда вискочила зі свого гнізда. Але всі вони лежали там. Утім, зовсім інше трапилося з ложками. Ложки звисали зі стелі, немов підтягнуті туди і утримувані там якоюсь екзотичною магнетичною силою. Пара ложок зависли, легенько похитуючись на горішньому світильнику. Найбільший ополоник бовтався на капоті витяжки над плитою. Всі діти мають власні механізми самозаспокоєння. Зі своєї довгої практики Джон знав – що для більшості таким слугує безпечно засунутий до рота великий палець. Абра в цьому сенсі трохи відрізнялася. Вона прикрила нижню частину обличчя правою рукою і долонькою терла собі губи. У результаті її слова звучали приглушено. Джон прибрав її руку, делікатно. «Що, сонечко?» – зніченим голоском вона промовила. «Мені нагорить за це, я, я…» – почала здригатися вона – Спробувавши знову повернути назад свою втішливу долоню, але Джон її притримав. «Я хотіла зробити як Мінстрозіо», – вона заплакала. Джон пустив її руку, і та вмить повернулася їй до рота, почавши його нестямно терти. Девід підхопив її на руки і розцілував щоки. Люсі обійняла їх обох і поцілувала Доні голівку. «Ні, сонечко, ні, нічого не нагорить, все з тобою буде гаразд». Абра сховала обличчя на шиї в матері. Тієї ж миті попадали ложки. Цей стукіт змусив їх усіх здригнутися. Через два місяці, коли в Білих горах Нью-Гемпширу вже розпочалося літо, Девід і Люсі Стоуни сиділи в кабінеті Джона Далтона, стіни якого прикрашали фотографії багатьох усміхнених дітей, його пацієнтів. Чимало з них вже давно стали дорослими і мали власних дітей. Джон сказав: Я найняв свого племінника. Тому що в комп'ютерній справі за власні кошти не хвилюйтесь, він бере недорого, пошукати, чи існують якісь задокументовані справи, схожі на випадок вашої дочки, а якщо так, щоб він їх дослідив. Він обмежив своє дослідження останніми 30 роками і знайшов таких понад 900. Так багато, присвиснув Девід. Джон похитав головою. Зовсім небагато. Якби це була хвороба, а нам нема потреби повертатися до тієї дискусії, бо це в жодному разі хворобою не є. Вона була б такою ж рідкісною, як слоновість. Або лінії Блажко, які тих, що слабують на них, перетворюють фактично на людей зебр. Лінії Блажко вражають приблизно одну людину з семи мільйонів. Випадок Абри мусив би бути того ж порядку. Що саме є випадком Абри? перепитала Люсі, беручи руку свого чоловіка і міцно її стискаючи. «Телепатія? Телекінез? Якесь інше теле?» Всі ці речі певною мірою присутні. Чи телепатка вона? Судячи з того, що вона знає заздалегідь, коли хтось до вас прийде і знала, коли поранилася місіс Джадкінс, відповідь, як видається, мусить бути так. Чи володіє вона телекінезом?» З того, що ми бачили у вашій кухні, коли святкували її день народження, відповідь тверде так. Чи вона екстрасенс? Провидеться, якщо ви готові таке припустити. Щодо цього певності ми мати не можемо, хоча історія з 11 вересня і випадок із 20-доларовою банкнотою за комодом наштовхують на таку думку. Але як щодо того вечора, коли всі телеканали раптом почали показувати Сімпсонів? Як ви могли би це назвати? Чи та фантомна мелодія «Бітлз» – це був би телекінез, якби звуки видавало піаніно. Але ж ви кажете, що вони надходили ні звідки. То що ж буде далі? – спитала Люсі. Чого нам іще очікувати? Не знаю. Не існує передбачуваного шляху, яким можна було би рухатися. Проблема в галузі надприродних феноменів та, що такої галузі не існує. Занадто багато там шарлатанства і забагато людей, які просто з'їхали до дітька з котушок. «Отже ви не в змозі порадити, що нам робити», – промовила Люсі. «Оце й уся казка». Джон усміхнувся. «Я можу вам точно сказати, що слід робити. Продовжуйте любити її. Якщо «мій» не має рацію, а ви мусите пам'ятати, що «а» йому лише 17, і «б» він ґрунтується на мінливих даних, ви стикатиметеся з дивними ефектами, допоки вона не сягне підліткового віку. Деякі з них можуть бути кричущі дивними, Десь близько її 13-14 років це згладиться, а потім почне спадати. На той час, коли їй буде за 20, різноманітні феноменальні штуки, які вона генерує, швидше за все вельми здрібнішають. Він усміхнувся. Але вона все життя залишатиметься феноменальним гравцем у покер. «А якщо вона почне бачити померлих людей, як той хлопчик у тому фільмі?» – запитала Люсі, «що нам тоді робити?» Тоді, я гадаю, ви отримаєте доказ того, що існує життя після смерті, а тим часом не запасайтеся наперед переживаннями і тримайте роти на замку, правильно? «О, ще пак!» – сказала Люсі. Вона спромоглася на посмішку, але через те, що вона встигла обкусати в себе з губ майже всю помаду, та посмішка не здалася занадто впевненою. «Останнє, чого б нам хотілося, це побачити нашу дочку на обкладинці погляду досередини». «Слава Богу, ніхто з присутніх тоді батьків не бачив тих ложок», – сказав Девід. «Ось таке питання», – поцікавився Джон. «Як ви вважаєте, Абра сама розуміє, наскільки вона особлива?» Стоуни обмінялися поглядами. «Я, «Я так не думаю», – нарешті промовила Люсі. «Хоча після тих ложок ми тоді з цього так задуже голосували». «То задуже у вашій власній уяві», – заперечив Джон. «Не в її, радше за все». Вона трішки поплакала, потім знову вийшла на двір з усмішкою на обличчі. На неї ніхто не накричав, її не нашльопали, не шпетили, не соромили. Моя порада. Дозвольте наразі подіям розвиватися своєю чергою. Коли вона трохи постаршає, ви зможете застерегти її, щоб вона не робила жодних з отих своїх особливих трюків у школі. Ставтеся до неї як до нормальної, бо вона загалом такою і є, правильно? Правильно, відгукнувся Девід. «Це ж зовсім не те, якби вона мала плями, чи пухирі, чи третє око». «Ох, дещо вона таки має», – сказала Люсі, подумавши про ту оболонку. «Вона має третє око, його неможливо побачити, але воно є». Джон підвівся. «Я зберу всі роздруківки мого небожа і надішлю вам, якщо ви маєте таке бажання». «Я маю», – сказав Девід, – «серйозне бажання, і думаю, що наша дорога стара Момо також». При він трішки наморщив носа. Це побачила Люсі і насупилася. «А тим часом радійте з вашої дочки», – наказав їм Джон. «Судячи з усього, що я побачив, вона та дитина, яка вміє дарувати велику радість. Ви впораєтеся з усім». Якийсь час здавалося, що він мав рацію.